був небайдужий стандарт танцювальної позиції. Рука, що лежала на її талії, була живою. Вона жила усіма п'ятьма пальцями, владно, по-чоловічому, притягнувши до себе. Ця рука промовляла «Мені начхати, хто ти там, викладачка чи ні? Зараз ти Звичайна жінка, я танцюю з тобою. Я хочу відчути твоє тіло. Тремти ж у моїх обіймах і не смій пручатися. Софія підвела очі і зустріла твердий, гарячий погляд сірих очей погляд, наче метелика голкою, пришпилив її до підлоги, знерухомив. Ой, що ж з нього виросте? Як рано він усвідомив свою чоловічу силу, подумала Софія і відкрила рота, щоб поставити хлопчиська на місце. Та він Випередив її. Не робіть мені зауважень, Софія Андріївна. Віднині я більше не студент. І не дитина. Давно вже не дитина. Шкода. Я ніколи й не був дитиною. Тільки ви цього не помічали. «Ти так швидко ріс», – знизу вгору дивилася на нього Софія. Я поспішав, та все одно не встиг. Його пальці, тонкі, довгі, сильні, з ідеальної форми нігтями, стиснули її руку до болю. «Він скоро приїде». Сірі, немов захмарне небо, очі сяйнули якимось демонським блиском, а губи вигнули свої витончені лінії в уїдливій гіркій посмішці. «Хто?» «Ну, цей ваш, із Севастополя». «Максим?» «Так, скоро. Якщо тебе цікавить, ми заручилися». За місяць одружимося. Орестові пальці стиснули Софіїну руку ще сильніше. Вона ледве не скрикнула. Відчувши, що зробив боляче, Орест відпустив їй руку. Потім знову схопив, притиснув пальці до вуст, видихнув. «Пробачте, я не хотів» і вибіг із залу, залишивши її просто посеред майданчика. Софія мала б образитися, проте в погляді хлопця, яким він попрощався з нею, було стільки болю і невимовленої муки, що забувши про власні колючки, вона побігла сходами наздоганяти втікача. «Орести, де ти? Куди ж він нарешті подався? Ще наробить дурниць? Випив трохи?» У кінці коридора гримнули, впустивши подих крижаного повітря, вхідні двері. Холодний вітер, сіючи дрібний напівсніг, напівдощ ранньої весни, вдарив в обличчя. Неподалік на Ганку в темряві блимнув вогник. Ламаючи тремтячими руками сірники, Орест намагався припалити сигарету. Так і не спромігшись перемогти в собі вчительку, Софія вирвала з його рук сірники і сигарети і пошбурила в калюжу. Торкнулася холодних пальців, Зазирнула в мокре, напевне, від дощу обличчя. «Урку, ну що ти собі надумав? Чим я тобі знову не догадила? Досить вже тих загадок».